Velkommen til podcasten Fremtidsfabrikken. Mit navn er Lars Horsfund. Og mit navn er ikke jo Den var ny. Den, er den var vi ikke lavet før. Nej, øh, men det er Blik's også... Match der der pingpong. Bum, bum, bum, Jamen det er vi gode til. Ja. Men det er øh, i dagens anledning en special. Det må Så man sige. Er en høj Solskens dag kigger ud på Rådhuset, som er under renovering her i København. Dannebro vejer. Ja, og, godt der er, og, der er, og der er en form for latinamerikansk øh, fest nede på Rådspladsen i dag Ja, men så godt der var noget dans og noget show ja. Det kan så, de godt lide Det kan faktisk Også være, at vi Fregatten er inde ved Ophelia Plads ja. En af Danmarks to frigatter, den anden er jo nede i Munkbo Og øh, under renovation Så hvis man har lyst til at se Fregatten eller jul, Så kan man tage ind øh, på Ophelia Plads i København den er der så nok givetvis kun øh, per dags dato, øh, og, det er og det er lidt ærgerligt, når vi udgiver episoden om et par uger. Ja, det er det. Men øhm, det, er det er ikke søndag. Det er lørdag den 27. maj 2023. Lars og jeg har udgivet podcasten her i fem år. Er det fem år? Ja, fra første udgivelsesdato i juni, øh, tror jeg, oh, eller juli, ja, der har vi ja, på fem 18. år. Vi optog den første med øh, Mads Peter Vejby den 26. april. Ja, vi skal have optaget med en 2018 igen. Ja, det skal vi Han har det jo et rigtig fedt og, der er, og det skal være på en af to måder Enten så skal vi øh, i Spanien Eller også skal vi op i det fly Og ellers så skal vi op i det fly og og Vi optage. skal givetvis begge dele Ja, det Rasmus kan tingere, at de og stadig i den bolognæse os Det er rigtigt Så vi skal have en tur til Spanien <laughs> Det kommer så. vi altså ikke udenom Nej, men når det så er sagt Så nævnte vi i sidste episode Hvis de her kommer kronologisk at det er regnskabssæsonen Og det har det været et par måneder nu Men nu vi er vi sådan er rimelig dybt inde i regnskabssæsonen Her slut maj øh, Når I hører det her, så er vi midt juni Og det betyder, at der kommer godter Det betyder, at der kommer rigtig mange regnskaber ud i øjeblikket Og man, man skal til at få dem lavet øh, Ellers så bliver man simpelthen øh, Begæret konkurs <laughs> Så ja. man får, får udgivet sine regnskaber Så det skal man jo sørge for øh, Og det er der nogen, der har gjort Ja, det er der mange, der har gjort Der men, er mange, der overholder den Dem, der ikke gør, de må i tvangsopløsning Men det må ja. de selv om Men der er nogle af, af dem, der har udgivet regnskab Det er også nogle af dem, som vi tidligere har øh, omtalt her på programmet Ja, vi øner jo generelt at interviewe folk, som ikke laver penge øh, øh, Primært ja. <laughs> Fordi sådan har det jo meget været i tekbranchen i Det man i, øh, i den amerikanske kalder Zero Interest World Ja, så der har været penge tilgængelige. Det betyder at man ikke har brug for at producere dem på bunden ja, Nu er der bare ikke Interest World længere Det vil være synd at sige Så derfor så synes jeg næsten at Vi skal starte med Et, et flot regnskab ja. jeg, skal lige se. jeg skal lige se Hvad værdi selskabet Reelt gik på til i sin tid Jeg synes Jamen, jo, det var omkring 3, mil 3 millioner Men jeg skal lige prøve ja. kan, kan jeg tage noget Selskabet in question Det er value Ai vi starter med så de gik på til 8,61 og ligger nu i 0,25. Ja, det den, den, ja, er en dårlig udvikling. 8, os 8, 6, 6, 6. Vi har tidligere berørt selskaberne i vores episode omkring øh, vores øh, kære vækstbørs i Danmark. Ja, lige 300. År. Jeg tror lige omkring 300 millioner. ja. Hvad er deres øh, market cap i dag? Altså val val value der det, jeg og mærke. Ja, øh, eller value holding. Value holding ligger øh, per dag's dato, som er en weekenddag, øh, så den trader ikke så meget i dag, men normalt til 0,254 krone per aktie. Og er det så en aktie, man skal købe eller ej, Jamen, det kan vi selvfølgelig ikke sige, fordi vi er overhovedet ikke på nogen måde investeringsrådgiver. Men øh, selskabet gik på børsen. Øh, fra et par år siden, øh, 1. februar 2021, til en værdisætning på et sted mellem 260 og 300 millioner. Og de er lige nu, i talende stund, intet mindre hver 8 millioner. 8 en millioner. 8 millioner danske kroner. Så det er jo et dejligt øh, return på minus 97,58%. Ja, yes, så hvis man har været en invest tidlig investor i Value AI, så skal man nok ikke regne med at få sin penge øh, i år. Ikke, ikke i år. <laughs> altså, ikke, ikke i år. Det, det skal virkelig ændre sig. Og ja. hvis vi så prøver at gå ind og, og, og kigge lidt i tallene, jamen, så ja. har vi faktisk haft en rigtig flot omsætningsvækst fra 2021 til 2022. Øh, altså det er simpelthen imponerende hele 26 procent i omsætningsvækst fra. 2,3 til 2,9 millioner. Ja. Det nytter bare ikke så meget at have lige knap 3 millioner i omsætning, når man laver et, øh, et driftsresultat på minus 35 millioner. Nej, og, men man kan så sige, i takt med, at de jo har vækstet omsætningen 25%, så har de øh, vækstet, og det er altså så desværre med negativt fortegn øh, driftsresultatet med cirka 100%. Ja. Yeah. Øh, det er gået fra... Øh, negativ 17 millioner til negativ uh, lige knap uh, 35, 34, 4, 8, millioner kroner og det må man give uh, værdier der det er det er sgu flot. det flot det er virkelig flot altså det er det, sgu flot jamen, jeg, jeg er faktisk hvis der, der sidder der nogen der som gerne vil fortælle os hvordan man kan være så god til at bruge penge så vil vi gerne så høre vil vi rigtig det. gerne snakke med jer Øhm, det, det der jo er interessant det er, Nu siger jeg noget der ikke er helt i, Eller måske lidt på kanten Men ikke desto mindre rigtigt Det havde været bedre Det havde været bedre brug af investorernes penge At gå ned og købe Dansk pilsner for alle pengene Og så gå ned og pant bagefter ja, det, havde det, det havde faktisk været bedre Ja men du, betal, du betaler for panten til at starte med Og jo, jo men du får lidt omsætning ind på den der ja, så. Det er, det er når man går ind på value.ai's hjemmeside, så er det generative AI for opportunity mapping and strategic insights. Og det kan vi konkludere, at der ikke er ret mange, der har brug for. Uh, når man så klikker ind i deres menu, de har sådan en lille burger menu op til de venstre. De har simpelthen åbnet et new office in Singapore yeah. to drive growth in Asia-Pacific and support customers nearby. Men hvis du så går ind på deres produkter, så kan man gå ind på value.ai uh, og value.stavs.v-a-l u e -r Så kan man trykke på produkt Og ja. når du trykker på produkt Så er der ikke noget produkt der er bare features Ja Ja det synes jeg er spændende Men hvad kan man så, <laughs> hvad kan man så gøre Og i features der får du A value enterprise app Du får også bespoke analyst reports skal, Og så får du API skal, skal du øvrigt lige høre noget sygt det er jo vanvittigt. I 2018-19, så deres 2018-19-regnskab, det var deres højeste omsætning nogensinde. Det var 5 millioner. Så de har simpelthen formået at gå 40% ned, ned i omsætningen omsætning. over en 3, 3 4 fireårig periode. Ja. Det er altså ikke så heldigt. Altså. Nej. Deres hjemmeside er flot, men dog er så ubeskriveligt dårlig. De øhm. sidder ligesom, jeg ikke kan finde deres... Øh By partnering with Value.ai vi aim to give clients the edge of corporate night vision. The ability to see what the other players in the game don't even know exist. Which is something we see as an invaluable asset. Problemet er jo, når du beskriver det på den måde, så ved man jo ikke, hvad de selv er. Fordi du ved ikke hvad, hvad det er for nogle unknowns du så uncover. Det. Det virker som et selskab, man skulle overveje at sige. Skal vi ikke bare få lukket det Og bruge de penge et andet sted Ja det, det, Altså de holder op De har cash and cash Equivalence på 32 millioner Ja de har penge til at køre videre Men de har men, men de har stadigvæk en en, en, en en markedsværdi på 8 millioner Jeg vil faktisk sige De har fået deres EAR op på 6 millioner Nu så under, under normale omstændigheder Så er de jo men jeg har på 6 millioner relativ, altså nu ved jeg, Så er det relativt mange penge hver Men Æh, hvis du kan købe hele selskabet For 8 millioner Og få 32 millioner med i cash men så er det selvfølgelig spørgsmålet Hvad gælden ligger på ikke? Jo det er ikke sjovt Men, øh, men ja sådan lige umiddelbart så, så skulle man jo tænke at det gav Det, det, gav det gav gav mening og... 46 medarbejdere på LinkedIn Det er sat med mange Nu kan vi se her øh, det Ja kan... Jeg tror jeg tror simpelthen det vil være bedst For alle involverede Ah det passer så ikke Ikke de ansatte kan man sige som får løn Men for alle andre tror jeg Det vil være bedst At, at, at lukke selskabet Og udbetale de penge der er tilbage Er det vældig givetvis Men mindre at der sker noget helt vildt her I 2023 det, det kan vi selvfølgelig ikke vide Dennis Jul Poulsen Hvis der sidder nogle hvis lytter, du lytter med, Hvis der sidder nogle lytter Så vil vi gerne snakke med dig er det direktøren, eller hvad? Ja han Det vil er, vi gerne han, han er stifter Nu er han chief growth officer um, Det er Vint Heshkumar Der er direktør i dag for ja, 17. Februar, blev, Fra 17. februar Ja, han blev 17. februar Jeg synes det er spændende Jeg forstår ikke Jeg forstår ikke, hvordan det kan blive ved med at løbe rundt Nej Michael Moskov Andersen Dennis Jule Poulsen Eller find Peder Ramskov Hoved Hvis I sidder derude Så giv lige en melding Du man mig godt vide vi vil gerne blive klogere på vi det. Godt tænke, at vi godt at blive klogere på jeres forretning. Ja. Fordi lige nu, der virker hvis, det ikke til at være en god forretning. Og, og hvis der sidder nogle, øh, nogle lyttere, som har investeret, så må jeg også gerne lige give en melding. Øh, og så lige, øh, lige, skrive, lige skrive i DM'eren, hvordan, øh, hvordan det er gået. Ja. Det er jo næppe gået godt, kan man sige. Men vi vil gerne høre alligevel. Så er der mulighed for shorting? Øh, nej. Det, nej, det, har det, der ikke. det kan man ikke. Også fordi de trader vil ikke Der er ikke rigtigt nogen, der kører. Eller sælger. Nå, om hun ikke der er nogen, der har handlet alligevel. Og oh, jo, der bliver handlet her. 15, 36, 15, 37. Der bliver handlet. Hey. Men, men Lars, hvis vi, hvis vi nu siger, at vi har berørt valuer. Fordi vi, det er ja. public service øh, at sige, vi giver ikke nogen investeringstips. Men hvis man gerne vil investere i valuer, så vil jeg umiddelbart spørge øh, Så vil jeg timet, umiddelbart lade være. Nej, jeg vil, for, jeg vil nok lade være, men jeg vil også spørge teamet om, der er noget, vi simpelthen har misset. Ja. Øh, fordi, og det kan der givetvis spørge. Og, og, og igen, sidder der nogen fra direktionen og lytter med eller lignende, øh, ræk gerne ud, fordi ja. vi vil simpelthen gerne blive klogere. Et andet selskab, vi godt kunne tænke os at blive klogere på, har vi også berørt før. Ja, det har det vi. er Conferise. Og det er om nogen, nogen, om nogen et selskab med dårligere omsætning. Ja, øh, det er øh, endnu mere ekstremt. Men de er Nej, de er så heller ikke gået frem i omsætning Nej, ah, <lødder> <Ja>, satans <lød> Nå, de havde i 2022 en omsætning på 210.000 kr. De er da dobbelt omsætning De er de der, de der, de der, de der gået vanvittigt frem i omsætning Det en kæmpe vækst De er gået for 68.000 Altså ikke 68.000 Med 1000 og så 68 millioner Men bare 68.000 kroner. De har, jo, de har jo næsten fjerdoblet omsætning. Ja, det er ikke sådan. Til 208.000 kroner i omsætning i år 2022. Ja, og de ligger så Tillykke. til en børsværdi på 11 millioner. Igen her har du ikke mulighed for at shorte selskabet. Hvis du havde, så giver jeg ingen investeringstips, men jeg vil nok have overvejet det. Og sådan det. Så hvis der sidder Nikolaj... Billekroger har haft, jeg tror, de har haft fem, jeg tror de har haft Eller Christian Jeg tror de har fem direktører De sidste to år Eller sådan noget Jamen, det er fantastisk Altså gi Giv nu op Og brug jeres energi på noget andet Direktion Skifte Skifte ja. Der er 27 historiske roller i den Huha uh En To Tre Jamen de har haft øh, Seks direktører ja. Der er øh, Fem der har skrevet Seks der er skrevet Yeah. Seks administrerende direktører der simpelthen, er, der simpelthen er ude Kan du ikke gå ind og blive direktør? Da? Jo, men jeg er ikke sikker på, at det er en god forretning Nå, no, oh, nej nej Men jeg kan godt bare tage posten, hvis det er <laughs> Så kom nu lidt for satan Der er faktisk flere aktionærer i Nordnet øh, Aktion øh, conference her øh, Eller ifølge Nordnet Er der flere Ejer Confrise, der var uh, Value, eller det jeg, der synes, det stod 1100 Ja, Confrise Laver jo den famøse eventplatform Og man må give dem, at de to et ordentligt hit Under corona -kvæg. der ikke var nogen uh, Events um, Så det var, har jo været virkelig op ad bakke uh, Og måske derfor, vi har set den her Fantastiske omsætningsvækst Med hele 140.000 kroner De ligger nu til 0,05 Altså 0,05 Ja, så 5 fem øre. Fem øre per, per aktie. aktie Og de gik på i 2017-9,5 kr Så er der så givetvis blevet øh, Altså udstedt ja. flere aktier i den mellemliggende periode øh, Men øh. Se, det er med dårligt Ja, hold godt Altså, kom nu lidt Altså jeg jeg, problemet med, jeg, jeg ved Jamen de ikke, altså, sætter en ny dagsorden med abonnementplatform her Og så er der blevet udstedt nogle warrants så, Jeg ved ikke rigtig hvad man skal sige Lars Jamen, det ved jeg heller ikke Fordi jeg, jeg, kan, ikke, jeg kan ikke forstå det Altså så, så indrøm at det ikke er gået som I gerne vil have det Og lukke det ned Lige nu spilder man jo bare folks penge Altså det gør folk jo rigeligt fint til dagligt Men der er jo ingen grund til at gøre det mere end højst nødvendigt Nej Nej nej, synes, men, det er, men det er selvfølgelig også set udefra ikke? Altså det kan jo godt være At man på den Inden i selskabet ligesom siger Jamen vi tror mega meget på den her produktudvikling Eller på den her go to market Vi er i gang med at lave Og så, og så kommer det til at køre Ja det må man da håbe, hvis I ikke tror på det Så skulle man da lukke det. Ja så er det også godt nok også bakke og gå på arbejde Ja det må det virkelig være hvis der, hvis der sidder nogen der gerne vil fortælle lidt om Hvad vi igen ligesom med value Og det jeg ejer, overser så, så kunne vi godt tænke os at vide det fordi det, det virker ikke som om der ligesom Efter hvad, 5-6 år Kommer luft under vingerne Nej Det virker det, det ikke. 4 år måske i det her tilfælde det, det gør det virkelig ikke Altså så, så, så går det bedre i moonboon Ja Og der, der går det også godt Der går det godt Nej det var det børnshøj der nej, moon, nej moonboon det er de der gynger Nå gyngerne Yes det er det. Det er babygyngerne. Men hvad hed hende der med, med, med børnetøjet der? Det var helt vildt, jo. Ja, det er jo uh, Kongens Løjt. Ja, hold da op. Og Kongens Løjt, der går det godt. Hun har lavet Kongen, eksklusivt... Kongens ja. Kongens Løjt AS. Emilie Konge Brejndal. Emilie, hvis du lytter med, så vil vi virkelig gerne snakke med dig. Yes. Fordi for sata, det er et flot resultat på 64 millioner kroner i overskud altså ikke med negativt fortegn efter skat så flot altså på en bruttofortjeneste på 97,4 ah, millioner. det er imponerende. Det er fuldstændig fantastisk, fænomenal forretning. Hvis man kunne investere i det, det kan man ikke. Så skal I gøre det. Og Emilie, hun øh, tager sig lige og beholder øh, 93 procent Og en anden vi også lige skal snakke om faktisk fyren ikke. Det er jo solskin i dag. Og et sted hvor solen ikke skinner, det er over hos Kristoffer Klose. Oh, For ja, det går det heller ikke. Satan, godt. Det går ikke godt. Men man, må, man kan sige, man <coughs> er under konkurs faktisk. Ja, men det har de været <coughs> længe. Um, de er blevet overtaget af nogle nye. De er blevet overtaget af Chillegruppen, så vidt jeg forstår dem, der er optikere. Nå. Og um, det kan man så ikke se endnu. Jo, du skal søge. De har lavet et nyt selskab, Kristoffer Klose, eller APS. Nå. Um, så det er derfor. Nå, ja, den men der. den tidligere uh, direktør, Julius Lankkille. Um, nu kan det godt være, at vi får nogen på nakken. Øhm, men Julius Langkilde. Jeg må simpelthen give ham kado, Fordi imens han har formået at køre selskab ud over afgrunden, så har han hævet intet mindre end 29 millioner ud af selskabet. Hvad? Over i sit eget selskab. Hvad han har lavet af Dears med det selskab, det ved jeg simpelthen ikke. Men det er altså regnskabet for 2021. Manden, han må grine hele vejen til banken. What? For satan mand Altså Hvad foregår der Det var da helt vildt det, jeg, jeg fatter ikke hvad der foregår Han har i talende stund øh, Det er så 2021 regnskab Så vi venter på 2022 regnskabet. der kan jo være en årsag til at han er lidt langsom på at udgive det Men nejen kan betale på 27,6 millioner kroner Og den er altså ikke negativ Den er så altså positiv og det eneste selskab, han medejer i, det er under konkurs. Close APS. Men er det, spørgsmålet er altså, om det er, fordi han har opskrevet, det kan hvor godt man har overgået til at indregne sine kapitalinteresser til dagsværdi i stedet for kostpris. Så det kan godt være, at det er bare det. Det kan den godt være. Men det, er, det ser flot ud på hans regnskab. Ja. Kapitalinteresser er 20 millioner. Ej, jeg tror bare, det er det. Det må vi håbe. Så jeg tror, årets årets ja, dagsværdireguleringer på 1. januar er 22 millioner. Jamen, så er hun jo... Uh... Ja, øh, men med en ejerandel på 31,12 procent. Det er dem, der er blevet værdisat til øh, 29 millioner. Så pipen, dem får en anden lyd, når øh, 2022-regnskabet kommer ud. Så ja. meget kan jeg, kan jeg afsløre på forhånd. Ja, det gør den formentlig. Øh. Altså det var jo der hvor Tom Brady han virkelig havde et lort over ikke? Først så går konen Så går Christoffer Klos konkurs Og så ryger FTX også lige svinget Satan det lort over for Tom Brady Ja Der havde det været bedre bare at fokusere på det han var god til ja, det Amerikansk det. fodbold Amerikansk fodbold <laughs> Det havde været klart bedst Ja Men sådan er det Nogle gange hvis man vinder i det ene så tror man også man vinder i det andet Ja men man må håbe for Julius Langkilde, at han er nået at få brugt nogle af de penge. Ja. Yeah. <laughs> øhm, nu vi er ved amerikanerne. Og papirpenge. Så, så bare lige sådan en, en, en hurtig status. Vi, vi, vi, kan ikke, vi kan ikke undgå at komme til at dække en lille bitte smule øh, øh, amerikansk valg. Nej, øh, det kan vi ikke. På et tidspunkt. For det er spændt. Det er alt for tidligt nu. Øh, så, så det er bare lige at sige. Nu kommer DeSantis altså også på bordet for alvor. Ja. Ron DeSantis. Nede fra Florida, som det så fint hedder, øh, det bliver altså spændende. Ja, og det der jo er lidt mærkværdigt ved Desantis her i år, det er, at Desantis, som jo den første kandidat efter øh, Elon Musk, han har overtaget Twitter, så vælger han at annoncere øh, sin, sin kandidatur på Twitter. Ja. Det resulterer i intet mindre end, jeg tror, 3 millioner afspilninger af hans Twitter Spaces med Elon Musk, David Sachs og øh, ham selv, Ron DeSantis. <coughs> og som følge af det, sætter han simpelthen rekord i USA for øh, campaign fundraising på 24 timer Hold efter kandidaturer. Han rejser 8,2 millioner dollars i de første 24 timer, efter han har annonceret sit kandidatur. Og det er så altså ny rekord nogensinde. Og til folk, men det lyder, altså, jo, 8,2 millioner Det lyder, altså, er mange de penge, får hurtig, det er altså, for hurtigt ben at gå på. Det er det, jeg tænker, hvad koster men, sådan en kampagne, ikke? Ja, men den er dyr. Men, men, men jeg tror mere pointen fra mit vedkommende vil være at sige, at til alle dem, som har været på Jack Dorsey's ligesom hold omkring, at nu går Twitter ned, og, og det værste, der kunne ske for Twitter, var, at Elon Musk han overtog selskabet, så må man bare bevise, at han har, om ikke ramt den lige røv, så har han i hvert fald gjort, at Twitter stadigvæk fungerer fuldstændig fænomenalt For breaking news Og nyheder Og som følge deraf Jeg er selv blevet faktisk ret stor Twitter-bruger Jeg har også skrevet det ind i vores noter nej, Så vi ja, lige skal rigtigt. snakke lidt om Twitter Jeg sad øh, faktisk over forresten tilbage på ugen og Det er med at en god platform ja. Men det er kun en god platform Hvis du følger dem du gerne vil følge Og du skal bruge den sparsomt vil jeg sige Ja, altså jeg har aldrig rigtig. Fået brugt Twitter Jeg, jeg er først kommet på det nu For et par måneder siden Nick han har altid snakket om Nick han er jo vores gode forfatterven ja, Han har altid snakket om At det er, det er godt Men jeg, jeg fangede den ikke helt Indtil for et par måneder siden Har været der nu. Der er faktisk rigtig godt content okay. Virkelig high quality content Men de får, de får produceret noget nu altså. Det gør de De er han så han har så cuttet cut 80% af staff Er de nede på 1500 staff nu Ja han også indrømmet i sin Twitter-spaces med de her to. Der var jo både en BBC-vært, godt interview, hold kæft, han var jo ham verden fra BBC, men, men godt interview fra, fra Musk, nevertheless, og så var der en CNBC-vært, som også fik lov at interviewe ham. Begge rigt, rigtig gode interviews omkring Twitter, og hvad Musk han gerne vil med Twitter. Hvor finder man det henne? Jamen, det finder du inde på Twitter, sjovt nok, for det er jo, han annoncerer det på sin egen platform, okay, så du kan bare ja. søge på Elon Musk BBC interview, eller Elon Musk CNBC interview, jeg tror han hed. Øhm, David Hamptonand, jeg har hørt begge, man kan høre dem ind på Twitter spaces, det er gratis at lytte med, det er også gratis at bruge platformen, man behøver ikke at være verified subscriber for at bruge platformen endnu. Men hvor... Prøv at søge på Twitter Spaces Elon Musk øh, Twitter BBC. Spaces Ja, det hedder deres øh, sådan audio platform inde på Twitter Okay Jeg tror det, det Musk har jo omdøbt Navnet på holdingselskabet til Twitter Til X Jeg mener det bare hedder A X Det havde i hvert fald ikke Day, Fordi det var jo øh, Vores tidligere gæst i programmet Dennis Mortensen Som lavede ExtraDai Vores scheduling app Men Musk har dybt øh, navnet om til X Fordi han vil lave den her super app Og det giver ret god mening Fordi Musk har jo set det fra Kina Hvor han jo er øh, stor på Tesla øhm, Og i Kina har man jo de her to apps Alipay og WeChat Og De kan alt du gør alt ind i de apps, altså nu har jeg boet i Kina jo, og i WeChat, der gør du alt fra at top dine data op øh, til mobilabonnementer, du tjekker din bankkonto, du betaler med WeChat, du skriver sms'er på WeChat, du booker togbilletter, flybilletter, hoteller, biografture og sågar spil og det ene og det andet i WeChat. Altså det er fuldstændig absurd, hvad den her super kan. Mm. Og mit bud er, at Musk kan vil ind og gøre det samme med Twitter. Han vil lave det til en super -app, fordi han har snakket om i de her to interviews, at det han synes, han ikke noget med Paypal, mm. det var rent faktisk at reducere friktionen i banksystemet, som jo stadigvæk er helt på månen, at det kan tage to til fem dage at sende betaling gennem en traditionel bank til udlandet. Som Paypal har løst i en lille skala, altså forstået på den måde, at du kan sende små transaktioner mellem forbrugere, mm. men ikke institutionelt endnu på stor skala. Og det har måske ligesom hintet, at det er der, han gerne vil hen. Men måden, han kommer der hen på, er at starte med at lave en platform, hvor content er af høj kvalitet. Og han ved, at det er ægte brugere, hvorfor han også på et tidspunkt formentlig kommer til at tvinge brugere til at betale for at være på Twitter. Mm. De her 8 dollars. Og han siger, at den eneste måde, de kan gøre det på, og måden, du kan verificere på, det er, at du har et kreditkort, hvor du igen og igen kan trække penge, fordi et kreditkort, så lægger du igen ovenpå på bankinfrastrukturen, der hedder, at hvis du har et kreditkort, så er sandsynligheden for, at du har et telefonnummer, der er koblet op på det kreditkort, også valid. Du også en højere sandsynlighed for, at den, der har udstedt kreditkortet, rent faktisk har sikret sig, at du er en ægte person, ikke en bot, <tør> og at du har et eller andet tilhørsforhold til en reel institution i et givet land, Hvorfor han ligesom benytter sig af kreditkortet Og bliver ved med at skulle ligesom kræve det her Betalinger, og hvorfor han heller ikke kører Jeg ved ikke om du gør det på debitkort Men der er i hvert fald noget med At de her creditchecks i USA Er ret vigtige Er de helt vilde med det credit check og credit scores Man er sådan Og så, øhm, så, så det er derfor At Musk formentlig kommer til at køre det derovre igennem Han har allerede lavet øh, Flere ting, så nu er deres sådan, Direct messaging service blevet bedre Du kan lave opkald på Twitter nu Okay. Til alle Twitter-brugere i hele verden Så har han altså lige Lige taget WhatsApp ind indenom, indenom mm. Så du nu kan bare have din Twitter-profil Og så kan du ringe til andre på Twitter gør de jo så tager telefonen ikke? Men det er også Æm, som om de rent faktisk får udviklet noget Men gennem Voice VIP, De får skudt features afsted Så har han lavet Community Notes Som er røvfedt Kender du Community Notes? Nix Community Notes er en Bias skrostræj sande de tjekker på det folk siger. Så hvis I lader mig også går ud og siger noget for eksempel om sin Emerald Mine, som folk påstår at han lige som har haft for barns ben. Så sker der det at du kan melde tråden, hans Twitter tråd til community notes og så crowdsourcer den. Den mest sandsynlige, ligesom reelle tilstand omkring det der nu bliver sagt. Så hvis jeg går ud og siger at Ukraine invaderede Rusland, så vil jeg blive corrected. Hvis der er nok, der ligesom anmelder min post mm. Er community notes af nogen, der skriver den faktuelle, korrekte ting Og så tilføjer community notes automatisk det under tråden Så selvom det er oprindeligt tweet, står der Så står der, you have been community notet, mm. Og så kommer der community notes Med den faktuelle beskrivelse af Hvad var der i virkeligheden tilfældet baseret på Hvad flest ligesom melder ind mm. altså, Og så bliver det faktuelt tjekket af Twitters eget team Så de har sådan en community team nu der tjekker de der notes der Så du hele tiden ikke fjerner indhold Men fact checker det ja. Hvilket jeg synes er en genial feature Og man kan så gå ind og følge Community notes På sin egen bruger Så vidt jeg forstår øhm, Og så kan man se hvem, hvem, bliver ligesom, hvem bliver rettet Så kan man ligesom se Jeg mener det er inde i replies Så kan man se Hvad sker der så so, what makes community notes Så skriver de der Så laver den bare svar På alle mulige sprog Each contributor limit Så er der sådan nogle contributors Open community notes Og så retter den bare folks tråde Med de her contributors mm. Hvilket jo er altså, Fuldstændig fænomenalt så, um, så sidder folk ligesom Så so, i stedet for så i stedet for at Musk ligesom har sagt Vi bestemmer hvem der gør det her Så crowdsourcer de ligesom contributors til det her mm. Så man ligesom får en generel konsensus Om hvad, hvad, der, hvad der er Det er nok også billigere Det er nok også billigere Og det er også en klart bedre løsning På free speech End det er at fjerne ting og censurere mm. Hvilket jeg synes er, er ret godt set Men Jeg var nok ikke selv kommet op med ideen Nej men han skal bede om det Free speech Ja, det skal han, det skal han Men den er fed Ja, men det, det, det bliver Det bliver spændende at se nu her Også med valget Hvordan Twitter kommer til at spille en rolle Fordi det er så stort som det er i USA I øvrigt er det enormt stort I Japan, Twitter Twitter? Ja, 64% af alle japanere er på Twitter Det er vanvittigt ja. det er mere udbredt end i USA De er helt vilde med det i Japan Ja, i relativ værdier. Det er jo vanvittigt. Det er det godt og glade for. Det kan det bare lide. Det er spændende. Men det var i hvert fald, hvis, hvis man ikke er på Twitter, så siger jeg ikke, at I skal komme på Twitter, men det er godt. Og, øhm, men du kan være Twitter-korrespondent for nu. Det kan jeg godt. Jeg kan godt være Twitter-korrespondent. Og, og vi kan kan gå videre, nu. Vi kan gå videre til det næste emne, hvis ja. vi springer servicevirksomheder og kommer over, fordi så bliver vi lige tech-sektionen. Tech mm. Så hvis vi hopper videre til ChatGPT og diverse AI-tools, ja. som jo virkelig, må man sige, generative AI, det, det er ruller derude. Det er, af. det er fedt. Det er fedt. Det er ekstremt hjælpsomt i alle mulige se i ens liv. Ja. Æ, så sent som den anden dag, jeg havde en af mine kammerater, der lige spørger øh, ChatGPT, uden at nævne nogen navn. Æ, jeg skal vinde den her pige tilbage. Kan du lige give mig nogle, nogle, nogle gode fit. ting? Nogle fif til at drafte en god besked? Ja, Kommer den lige 5 minutter? <laughs> så klasse, så klasse. Øhm, men i <laughs> ChatGPT og diverse ai tools er det blevet ekstremt nemt at lave de her one-man businesses. Mm. Og det faktisk er på er kæmpestort på Twitter. Altså, der er den ene thread på den anden med, hvordan folk de tjener penge på Twitter. Øhm, og specifikt er der nogen, som ligesom laver lange tråde omkring. Hvad er de bedste AI-tools til landing pages? Ja. Hvad er de bedste AI-tools til design? Hvad er de bedste AI-tools til det ene, og til det andet, og til det tredje? Til at optimere din, øh, ligesom din forretning. Og hvis man vil følge nogen på Twitter for at lære noget om det her, så skal man følge Justin Welsh at TheJustinWelsh, og det er W-E-L-S-H, han øh, skriver i sin Twitter-bio Building a portfolio of one-person businesses to $5 million dollars in revenue Det er Justin Wells Ja, yeah. man kan også følge Sahil Bloom Ja, yeah. han kommer op som you might like Ja, han er meget, øh, han er også stor på Twitter My First million er helt vild med ham Man kan også følge yeah, yeah, yeah, yeah. Nick Huber fra Swedish Startup uh, Wilkinson på, eller hvad? Ja, Andrew Wilkinson er også på, også en legende Um, er ikke lige så stor um, som um ja, som de her. Hvis man vil følge en anden, så skal man følge Ben Tiggelar. Og det, den, nu bliver den lidt sværere. Hans Twitter-handle er Ben g. Han hedder Tiggelar, som i T-I-G-G-E-L-A-A-R. Så Tiggelar på dansk. Um, han er også rigtig fed i de her. Uh, man kan også følge... Suleman Ali Han er også rigtig fed Skriver også på de her Hvis man følger dem Så det der sker på Twitter Er at algoritmen automatisk Ligesom har fundet ud af At du er interesseret i at lære at tjene penge Og hvis du er interesseret i at lære at tjene penge Så foreslår du Man kan simpelthen decideret Altså jeg følger Elon Musk Men jeg kan simpelthen også gå ind Og subscribe til ham Hvor jeg ja. skal betale for det. Ja, men så får du adgang til eksklusivt content Og hvad de ellers poster Af AMAs Og af courses Og guides Og podcast, de udgiver og alt muligt andet. Så han har jo lige pludselig lavet det til et creatorspace mm. også, hvor du støtter direkte til den influent, du ligesom følger. Og, øhm, og til lige at komme tilbage til algoritmen, fyren. Så sker der det, at når du følger dem her, jeg lige har nævnt for eksempel, så bliver din Twitter bombarderet med de her øh, tråde omkring, hvordan folk de bygger forretninger. Ja, og det er faktisk, det, det er ved faktisk om. kanonfedt. En anden man også kan følge nu når man er i gang Det er Anand Sanwal Anand Sanwal har lavet noget Som alle lyttere formentlig kender Det hedder CB Insights Og han er en ja, guarddame legend Hvordan staver du til det? A-N-A-N-D Og han skal N lige have D. D på der Og så ja. er San U Insights uden D, Så S-A-N-W-A-L Han er CEO og founder af CB Insights Og øhm, Please buy a subscription to CB Insights I owe people money Al, Han er for fed Han er, er en rigtig sjov fyr Og han poster alt muligt uh, Omkring os forretninger Ting de ser på, um, på På Twitter For eksempel også. Can someone please forward this article to Og så i caps lock Everyone in India Thanks Og så man shaves 1.7 seconds Off to hour flight by standing up as soon as the plane lands Han er rigtig fed Ham kan man også følge han har rigtig mange startup-idéer um, For eksempel har han en tråd fra den 18. maj What are some startup-ideas That sound good but aren't Here's a few Curated news apps Personal trainer marketplaces VC rating websites Apps that show what events your friends are going to uh, Og så er der altså uh, Så er der ret gode tråde Og folk kommenterer Og der er ikke så mange bots der kommenterer med alt muligt lort uh, ned i kommentaren længere Så han har fået ret godt styr på det musk Ja. Det må man sige Men pointen med alt det her var at Når man begynder at følge de her Så begynder man også at få anbefalinger til Hvilke generative AI tools Man skal bruge for at komme i gang med at bygge en forretning Fordi shit der er mange Og der er en skov af dem Og de forviste investeringer Som var der ingen dag i morgen Altså der er virkelig smæk på Okay Jamen jeg må ind og det kan godt være jeg skal prøve Jeg prøver at downloade af ja. dem Så prøver jeg lige at følge lidt med Så starter så starter lige med at følge, følge nogle af de typer Jeg har jeg lige, det det har lige siddet og gjort her imens Og du følger også uh, Sean Puri og Sam Parr Ja ja, ja. Godt. Så, så tror jeg, du får du, Og så skulle du følge det der hedder Brett Adcock Han er også for fed Han er ved at lave en robotvirksomhed nu der hedder Figure f i g u r -e. ja, Nu downloader jeg den igen her Tviden ja. den Brett, kommer. Brett Adcock Han er, han er blevet ikke Dollar Men han har i hvert fald tjent rigtig mange penge På at have solgt Et andet øh, startup Der hedder Vettery Til 100 millioner dollars Og lavet en øh, 2,7 milliarder dollars IPO af et andet firma han har lavet Der hedder Archer Han er også vild Og nu har han lige rejst 70 millioner dollars Series A på 12 måneder Fra ikke at have en virksomhed Til at have en functional robot som kan hjælpe med for eksempel at pakke pakker i et lager. Og alt muligt andet. Altså det er sådan helt vildt. Han er next level ham. Brett Adcock der. Man kan selvfølgelig også følge Sam Altman fra OpenAI. En anden der også er god at følge hvis man er sådan lidt mere intellektuelt øh, orienteret. Det er øh, Paul Graham Nej, fra Y tror, også, Combinator. Jeg tror jeg skal have Sam. Og øh, så skulle du også skal følge ordentligt. Alex Lieberman. Det er, sgu, det er sgu rigtig fedt Og det fede er, at de kommer til alle sammen på hinanden Så man, man bliver loopet ret godt ind Hvis man ligesom er i den her verden Men sådan er det jo med de sataniske algoritmer På sociale medier altså, ja. Når først du kommer ind i et eller andet hul Så kommer du bare til at grave dig dybt altså. ja. Jeg vil sige Nu har jeg haft det nogle måneder Nu her efterhånden Og det er meget det samme der kommer op Når du følger de samme her Så man skal også ligesom huske at udvide sin cirkel en lille smule Og hvorfor mener jeg det jo, man, man får meget Hvis man for eksempel sidder i et uh, corporate job mm. Og man drømmer lidt om at være startup Så bliver ens liv ret miserabelt Når man ser alle de her medmindre man rent faktisk eksekverer på det <laughs> Fordi man får virkelig lyst til at lave noget Men hvis ikke man eksekverer på det Så skal man lade være med at gå ind og se alt det content ja. Fordi man får virkelig fornemmelsen af at det kan lade sig gøre Det er easy peasy noget, noget Ja, det er svil. easy ja. Det hele det kører bare Men op. det kræver, det kræver hårdt arbejde Også selvom der er generative AI tools Ja, det må man sige Um, jeg synes de er rigtig fede toolsene. Jeg har slet ikke fået testet nok tools af, og jeg har slet slet ikke fået taget det nok i brug. Nej. Så det er meget let jeg bruger. Ja. Det må jeg bare sige. Jeg bruger det måske en gang om dagen. Godt, så det. Det er kun, det. Har, har du noget, skal noget se. hver dag? du skal... Ja, men så er det for eksempel summary af noter i et møde jeg har taget, eller hvad fanden måtte være. Altså, det er jo sådan mm. alt muligt. Ikke? Mm. Um, men du kan også, det federe nu, du kan også bruge øh, Google Bart, som jo er real-time på internettet. Den er ChatGPT ikke udgivet nu det kommer om, ja, ja. Om, om kort tid, men bare er real-time på internettet. Modsat ChatGPT, som bare er data op til 2021. Øhm, men du kan også bruge den til at lave tabeller og output. Så det vil sige, at hvis du for eksempel skal lave øh, et budget, så kan du bede den om at stille en tabel op med en fuld P&A og beskrive, hvilke kategorier den er og så, bare smide, mm. så kan du også fortælle den hvad for noget data, du skal smide ind, og hvad du skal forvente af magner på en bestemt type forretning. Mm. Så du kan meget hurtigt begynde at modellere lidt, uden selv egentlig faktisk at skulle sidde og bøve ja. i Excel. Men det, det kræver så bare, at man, Men det kræver, man, at man sætter sig ind i, hvordan man prompter. Altså man ja. skal lære prompt. Og det er der nemlig også, også på Twitter, tråd omkring, hvordan du prompter okay. de her generative AIs bedst. Okay. Så, så, så der er faktisk ret meget godt content. Men hvis vi så faktisk skal segmentere over i vores næste som er service Ja den er også lige kommet på i hvert fald Det er jo langt væk fra AI Ja men der er Nick Huber Ret god The ja. Sweaty Startups Ham skal man følge Det er en mand han startede med at lave uh, Moving uh, Altså flytteløsninger Med gymna gymnasier og universitetsstuderende i USA Og er nu gået ind i At have sådan noget selskaber Hvor han både har Self storage units Ja det er han står på Det er han stor på så han står på de her ting, Så har han investeret i et selskab Der laver remote PAs Altså personlige assistenter fra filipinerne oh, ja, det, det er han kæmpe stor på ja. øh, Og så giver han bare generelt tips Til serviceforretninger mm. Og han har en liste på sin hjemmeside De er jo alle sammen meget sådan guys Som man skal abonnere på hans nyhedsbrev For at få adgang til den der liste Men vi har snakket lidt om den off Lars. Mm. Og det er listen med 200 serviceforretninger Som han mener øh, er Red Ocean men med lav konkurrence individuelt, fordi man udkonkurrerer dem på service. Ja. Og vores Ej, jeg siger, eksempel... Der var mange af dem, der ikke var særlig gode på listen. Ja, det var, ja, der han, var også nogen, der. Han har masser af dem. Det har ja. han. Ja. Ej, det må man sige. Men ja. der var nogen, der var gode. Så kommer du med. Du, du, du, vil, vil du tage sko og shorts og trøje med ja. til tennis? Jeg kan sige, at mens Lars og du snakker, så er det fordi, Lars han skal ud og spille tennis. Ja, vi skal lige ud og spille, have spillet tennis. I det gode vejr, ja. for at fejre starten yeah. på French Open snart. Sko, shorts, trøje, bom. Så, så er der altså Roland Gardas. Og så øh, også lige et par underbaus og strømper. Okay. Fedt. Oh, det var dejligt. Der er jo faktisk French Open, mens vi snakker. Er det lige startet? Ja, det er startet. Okay, men det er en rounds. Ja, er det er så, Han skal spille mod Kasper Ruud ej, han har seedet, allerede Ja, han har siddet i quarterfinals mod Kasper Rhodes Sådan som jeg så det Åh, oh, men, men de har vel en indledende kamp inden Ja Jeg tror at Djokovic skal spille på mandag Mod øh, Kavacevic det er I første for, runde Ikke meget for at skal mødes Kasper Rhodes så tidligt Nå, men det kommer vi til Men i forhold til servicevirksomheden Så tror jeg egentlig, at øh, den, den overordnede Eller det overordnede Budskab med det Er at i de her tider, hvor man bare ser det ene startup efter det andet gå, gå om og hjem, fordi penge de ikke er gratis at få længere fra vc fond øh, øh, og investorer, og det kan ikke nytte noget, man bliver ved med at lave underskud, ligesom value-order, det er eget og så osv., så skal man altså ikke tage fejl af, at service, altså helt klassiske servicevirksomheder, om det er øh, gode gamle Birgit Aby og rengøringsforretningen, kompsons. om det er højmark med, med vinduesvask, eller hvad med det er er, fliserensas, altså kom efter dig. Nanostone nanostone, det kan faktisk være rigtig, rigtig gode forretninger. Ja, det og det er super stabilt, fordi ofte så er der en eller anden form for genkøb, en eller anden form for abonnement ja. i de her servicevirksomheder. Folk skal have fliserens en gang om året, eller folk skal have alle renset på taget en gang om året, ja. eller folk skal have al alt slået græs. Og så er eller... det fedt øh, ikke, ikke noget ondt om, og så alligevel. Det fede er, at dem du konkurrerer med de er knap så dygtige som når du forsøger at lave en øh, ny øh, neobanking-app og det er typisk forstået på så konkurrerer man med på... mega mega mega mega skab og ekstremt hårdt arbejdende ja. folk med masser af penge i hvor hvis du laver en servicevirksomhed og du er så en så for noget lidt for skal det siges ja. fordi mange af dem er jo dygtige i deres fag Ja. Men det at få bygget og skaleret forretningen er typisk svære for dem, når de så ikke ligesom har sat sig ind i grundstenene for, hvad er det vigtigt, når du har en pengestrøm, der skal gå op. Hvordan er det vigtigt at udvide din kundebase Og lave det rigtige marketing Hvad er min customer og acquisition course Og hvordan får jeg skaleret det op Hvad er det for nogle marketingkanaler der fungerer for os og Præcis og så er der en anden ting Som jeg også tror man har en klar fordel af Og det er delayed gratification Altså hvis du kan udskyde det Med at lige så snart du har lavet et flot overskud Så går du ikke ud og så en Audi r 8 mm. Og kører rundt ind i byen og har det for Nede på Som nogle af dem her som jo gør Der er tømmer og VVS'er og mm garden og hvad er der ellers, hvad har du ellers? Altså, så, så kan du ligesom sige, okay, i stedet for at bruge pengene med det samme, så reinvesterer jeg i at hyre ekstra medarbejdere i mere marketing, i nye kundezoner. I opkøb. I opkøb af andre virksomheder, så du lige pludselig rent faktisk bliver en ret, ret stor og signifikant arbejdsgiver, men selvfølgelig holder. Og det må nok sige så være det vigtigste på den her serviceforretning. Kundeservice. Ja. Du skal, hvis du skal frem i, i verden med, med serviceforretninger, så skal du være... Benhård og kontant på at give et tilbud til dine kunder hurtigt, hurtigt. Og så vinder du forretning Og, så og du skal kunne levere det hurtigt også Du ja. skal ikke levere det om to måneder Du skal gerne levere det inden for en uge, hvis ikke før Ja, og så bare lave det i orden Men det er selvfølgelig klart, at for, for, for rigtig mange i vores omgangskreds Så lyder sådan noget som en servicevirksomhed Altså en vinduespusser forretning Tænker folk Hvad er Det er da jo og det, det gider jeg da ikke Det var da noget kedeligt noget men det er jo en super forretning, og det er en abonnementsforretning, som ligesom alt muligt andet. Øhm, og, og i virkeligheden er det jo For, ikke... Folk ved, du har blivet beskidt helt af sig selv, jeg kigger på jeres. Ja, og i virkeligheden mm. er det jo ikke forret... Altså, det er jo ikke, det er jo ikke hvad, hvad præcist, hvilken produkt eller service du, du sælger. Det er jo den forretning, du bygger. Det er jo det, der er spændende. Ja, og vi kan sige, at vi har legnet et interview op ja. med en på vores egen alder, som, som laver har en service serviceforretninger. Ja. Han har startet et nyt, Manfreds malerfirma. Ja. ja, nu afslører du allerede. Hey, hey. Jo, men, så skal, men det er jo bare til værnummer nu, så man skal jo kunne søge sig lidt frem ja. for at finde ud af, hvem vi har med som gæst. Det tager ikke lang tid. Nej, det gør det men, men, ikke. Øh, Han hedder ikke Manfred. Nej, vi men sig. vi har heller ikke optaget nu, men det kommer vi til. Det bliver spændende. Jeg synes, sådan nogle servicevirksomheder er rigtig interessante. Og, jeg ja. kunne, øh, og du investerer i en af dem. Jeg er også investor i, i en af dem i, i, i Profsyn, hvor vi laver endnu udflytningssyn af bolelejmål rundt omkring i hele landet. Og det ja. er også bare øh, at sætte tingene i proces og skalere. Ja, og så finde medarbejdere. Det er typisk faktisk det sværeste også. Det er noget af det, vi bøvler øh, mest med lige nu. Fordi ja. kunderne, det, det, er er jo. Det, det er ikke et problem. Hvor lang tid har vi optaget? Vi har været i gang 45 Okay. Så, så, så der er god knald på ja, det er der. Spørgsmålet er om vi skal sige at du er det, var det. Ja. Og så kan vi tage Fordi jeg har fået et par lytter og har spurgt efter en update på Resize Men så kan vi tage det i en anden, ja, det kan vi godt tage i en anden. Så tager vi den frit Så kan ja. du stille spørgsmål Ja det kan vi godt gøre Men skal vi vende det sidste emne på listen Ja, ja, ja, ja det skal vi Fordi jeg, jeg brygger på noget I bogstavelse forstand Men vi kan ikke sige meget om hvad det er Men det vi kan spørge om Og I må meget gerne melde ind på Instagram LinkedIn, ja, Facebook, telefon, mail. helst ikke ring, bare send en SMS. De er jeg, der drikker øh, Vand med brus. med sparkling water på en restaurant eller hjemme, eller hjemme. Har I nogensinde været irriteret over at den sparkling water i så kan få den, den rammer ikke lige jeres præferencer. Brusen er for blid eller for hård eller for hård. Du er ikke meget. Er det ikke den der nede i Barcelona, Den var du ikke til? Nej, der er meget jeg ikke er til. Jeg er faktisk generelt til en brusvand i verden. Den hedder to Chico, og den kan købes i Whole Foods i USA og sådan er det. <laughs> det er lidt Den er god. Jeg var også til en anden brusvand. Den ja. var ude af produktion. Karlsberg kugvand. Den Bop. havde en brus der sparkede i ganen, hver gang du slugte en en tår. Den var hjernedødt god. <laughs> Men, men hvis I sidder derude og tænker, jeg har også nogle præferencer for, for det her, så, så meld lige, lige ind, lad os lige høre, vi skal høre hvad det kan. Vi vil gerne høre, vi laver lige lidt research. Ja, så meld lige ind i DM'en skal vi bede om. Ja, det skal vi, det skal vi faktisk, og vi mener det. Ja, og hvis I har nogle ø, emner, som I gerne vil have, at vi tager med i en ny special, og vi går ja. godt afsløre, at vi kommer til at køre nogle flere specials. Vi kommer specials. til at køre flere specials. Øhm. Så jeg lige ind. I må gerne sende nyheder, relevante emner osv. i DM'eren, på mail, LinkedIn, whatever. Ja. Og selvom der ikke er meget i gang i vores Instagram, så er vi der stadigvæk. Ja, altså, en sjældent gang imellem, ikke? Jo, vi får notifikationerne. Ja, og, og jeg tror kan med sende det... på privat email, eller på privat Insta, det er ja. nemmere. Og med det, så tror jeg næsten, vi er være der for dagens episode. Ja, det vil jeg sige. Så er der vist ikke andet for end at sige, husk at del med jeres venner, familie, kærester, kollegaer. Husk, at vi ikke har givet investeringstips. Og vi har ikke givet investeringstips. Intet af, hvad vi her siger, kan anbefales. Nej. Fra et investeringsperspektiv. Meget andet kan ja. godt anbefales. Det må man sige. Ja. Det må man sige. Men ja, del lige podcasten engang. Hvem skal lige lytte med? Ja, find en. Bare en. Nej fem. Jo, start Nej det er måske for meget. Start 3, med en. 3, 3, Folk 3, er dårlige. Folk 1, 2, det ikke skrevet. Start Start med en Okay, så find en Bum Op med telefonen Vis, Share den. link Bum Så Send. er den der Be dem om at lytte og følge op Follow through <laughs> og Sådan så op Og med de ord Så lukker vi af med at sige Moin Moin